teko lana argiteratua hal egoitz ujtiko etxeak hiru eragile hauei esker. Bere MasterBko Memoa memorioa 2006 ean bukatu zuen Parise zazpi fakultatean France iraultzaren hizkuntza politikoa eta euskara tituluarekin. Lan hoek irautza gara az dugun ikuspundua azal antzan du bereziki euskararentzat ukanduen eragina. Egoitz etxea. Nik hemen argira ekartzen duen ikerketan argira ekartzen duena da presesko ke interpretaziori ere ikuntz ideologiko baten emaitza dela eta eraikuntza ideologiko horren helburua zer da estatu nazioaren existentzia eta bilakaera justifikatzea eta hori bon, argira ekartzen dut dokumentu ezberdinen azterketeetan oinarriturik garaiko dokumentuetan oinarritzen dena eta izan bezala elk argitaletzea euskal zeindia eta pipa paueko prentsha Universitarioaren axteko pxtaidetzeren lehen argitalpena da au pioh berrienchart elk argitaletzeko zuzend ak gehiago ergaiten digu. Soorttu da ideia, behi asko parteitza irankor baten sortzeko eta beurten ero edo biurte guziz, lan interes gari baten argitaratzea, ola, parta ide ezberdinan artean. Biziki behitzailea da, zenta pentsa daiteke asimetrikoa non baite, jakintza zientifiko bat, eta argitaletxe komerzial bat eganen dugu. Baina, justuki, biziki osa da eta moralki ere, intelektualki, e, filosofikoki egan ezake, austen dugu ideia bat, eta hau da, jakintza zientifikoa, ez dela egon behar bakarrik mikrokosmo universitario baten artean. Lan universitario guziak ez dira, argitaletxe kitaratuak izanen aldiz, erak asle main batek astertuko ditu intinetik, aukera polita egoitzu retiko etxeran iduriko bere lana ezagotarazteko. Gustut interes gerria dela, partaietza hori interes gerria da. Importantea iduriten zaidan da, bederen ikerketaz dela labokoa palbatean gelituko, eta beste ikasle edo ikerlariek okaren dutela, oin bat dokumentoetara jotzeko eta beren lanak sakontzeko. Eta diakin lan hori frantxexe azarkitaratua izan dela, la politik linguistik de la revoluzion francesa, la langue Basque, ke titulupean duzue hori elkar liburu dendan baiona